Запам'ятайте цю ніч, друзі мої. З неї починається відлік епохи нової культури. Площа у захваті заревіла. Кілька високих хлопців кинули у вогонь книги. У чорне небо злетіло жовто-гаряче полум'я. Один за одним до мікрофону підходили студенти і вигукували. Вогнем знищимо писанину Маркса і Каутського. Геть декадентство Генріха Манна і Ернста Глезера. Гань бачу жінські журналістиці цієї демократичному лящанню. У вогонь писання Теодора Вольфа і Георга Бернгарда. І раптом Геббельс її побачив. Високу струнку у студентській кашкетці на копиці золотавого волосся. «Так, доктор Гебельс, це саме вона!» – забурмотів Руст. «У вас надприродна інтуїція!» «А от тебе, телепню, надприродний дар задолизання!» Тим часом лунали нові й нові радісні вигуки біля мікрофону. «Ганьба літературній зраді солдатів світової війни! Віддамо вогню писанину ремарка!» У багаття летіли стоси книжок, і в небо здіймалися протуберанці вогню. Несподівано, кілька палаючих книжок упали до ніг білявки. Вона ледве встигла відскочити. «На сарну схожа», – захоплено подумав Гебельс, не в змозі відірвати від неї очей. І знову над вухом почувся догідливий шепіт. «Накажете, її покликати?» Гебель сківнув. І за кілька хвилин білявка стояла перед ним. Із сажею на високому чулі, у пропалених шовкових панчохах, зісяючою усмішкою на малинових вустах. Шия довга, груди аж випирають із сукні. Лінія стегон ніби виліплена античним скульптором. Гебельс раптом відчув, як вгамовується біль у нозі і хребті. Ну от, чудова заміна Хільді, яка давно набридла. Ще й Гейдріх доніс про неї магді. Як вас звуть, Фроєлем? Голос у неї був срібний а зуби вологови блискували. «Усі називають мене Фрекен Зоряна. Це тому, що я училася у Швеції». «Зоряна?» – здивовано перепитав Гебельс. Хочу йому це було байдуже. «Ви слов'янка?» «Так, доктор Гебельс. я українка», – задзвеніло сріблом у відповідь. Членкиня Організації Українських Націоналістів. Ми боремось проти комуністичної чуми». «А он як?» Нібито розчаровано вимовив Геббельс, хоч подумки вже уявляв, як саме буде з нею кохатися. «Ну, напевно, він зможе нарешті здійснити ті свої фантазії, які не здатні були зреалізувати ні Магда, ні Хільда». А хто ваші батьки? Мій тато – доктор Права, професор Мюнхенського університету. Він теж відданий нашій ідеї. Я обов'язково вас із ним познайомлю. Його звуть Єфта. Але ж Єфта – біблійний персонаж. Він не єврей? Ні, доктор Гебельс, він українець. І мама була українкою, вона померла. А Єфта, його псевдо, він багато років у підпіллі. От і ми з тобою, Люба, будемо у підпіллі. Я поселю тебе на одній з конспіративних квартир, про яку навіть Шеленберг не знає. І буде у нас з тобою біблійна пісня-пісень. А змахнувши пещеною рукою, з довгими тонкими пальцями, у бік багаття Білявка захоплено вигукнула. «Це чудово, чи не так?» «Це вражає».